Kapittel 20 Og nå matitten Sofar tog til å svare og si «Derfor gir mine foruroligende tanker meg svar, ja, på grunn av min indre opphisselse. Jeg hører en formaning som fornærmer mig, og en ånd uten den forstand jeg har, svarer mig. Har du ikke alltid visst nettopp dette, helt siden mennesket ble satt på jorden, at de ondes gledesrop er kortvarig?» og at den frafallens frid bare varer ett øyeblikk. Selv om hans høyhet stiger opp til himlen og hans hode når til skyene, går han liksom sin møkk til grunne for evig. De som ser ham, de kommer til å si, «Hvor er han?» Som en drøm skal han fly bort, og de skal ikke finne ham, og han skal bli jaget bort som ett syn om natten. Det øyet som har fått se ham, kommer ikke til å gjøre det igjen og aldrig mer skal hans sted skue ham. Hans sønner skal søke de ringes velvilje, og hans egne hender kommer til å gi hans verdifulle ting tilbake. Hans knokler har vært fulle av hans ungdomskraft, men med ham skal den legge seg i støve. Hvis det som er ondt smaker søtt i hans munn, hvis han lar det smelte bort under sin tunge, hvis han har meddynk med det og ikke slipper det, og hvis han holder det tilbake midt i sin gane, vil hans føde med sikkerhet bli forvandlet i hans innvoller. Den vil bli til kobrars galle i hans indre. Velstand har han oppslukt, men han skal spy den ut. Fra hans buk skal Gud drive den ut. Kobrars gift skal han die. En hogarms tunge skal drepa. ham. Han skal aldrig se vannløpende. Flommende strømmer av honning og smør. Han skal gi tilbake sin ervervede eiendom og kommer ikke til å oppsluke den, liksom velstanden fra hans handel, som han likevel ikke kommer til å glede seg over. For han er blitt knust. Han har forlatt i ringe, ett hus som han ikke gikk i gang med å bygge har han revet til sig. For han skal visselig ikke kjenne noen ro i sin buk. Han skal ikke slippe unna ved hjelp av sine atroverdige ting. Det er ingenting igjen som han kan fortære. Derfor vil hans velvære ikke vare. Men hans overflod er på sitt høyeste, vil han føle sig engstelig. All vannskjebens kraft skal komme mot ham. La det skje for å fylle hans buk at han sender sin brennende vrede over ham og lar den regne over ham inn i hans innvåler. Han skal flykte fra våpen av jern. En kobberbue skal rive ham opp. Ett kastvåpen skal gå ut gjennom hans rygg, og et lynevåpen ut gjennom hans galleblære. Skremmende ting skal gå mot ham. Alt mørke vil være hjem til hans skatter. En ild som ingen har pustet til vil fortære ham. Det kommer til å gå ille men en overlevende i hans telt. Himlen vil avdekke hans misgjerning, og jorden vil være i opprør mot dem en kraftig regnskur vil velte hans hus, ting vil bli utøst på hans vredestag. Dette er det onde menneskes del fra Gud, ja, hans fastsatte arv fra Gud.»